13. Jól kiléptünk a nyírfaerdőben, a sinek balra voltak tőlünk, a nap gyorsan bucskázott alá az égen. Kolja a döglött kutyák mezeje óta nem szólt egy szót sem. Láttam, hogy aggasztja az idő, mert rosszul satszolta meg a sebességünket, azt, hogy milyen tempóban tudunk gyalogolni a havas terepen, a kitérő pedig eleve lehetetlenné tette, hogy sötétedés előtt emgába érjünk. A hideg most a németeknél is nagyobb veszélyt jelentett, és a hőmérséklet vészesen zuhant. Menedék nélkül meg fogunk halni. Embert azóta nem láttunk, hogy a tatárőrmestertől búcsút vettünk, az üres állomásokat, kolonyéja Janinyót és Dobrovkát nagy ívben elkerültük. 200 méterről is látni lehetett a ledöntött Lenin szobrot a Dubrovkai állomás előtt, meg a fekete festékkel a betonfalra mázolt feliratot „Stalin ist tot, Rassland ist tot, sie sind tot. Délután háromkor a nap lebukott a nyugati dombok mögé, és a fejünk fölött narancsvörösbe borultak a komor szürke felhők. Repülőmotor zúgást hallottam, és felnézve négy messerschmitt pillantottam meg, amint Leningrát felé húztak, de olyan magasan, hogy szinte ártalmatlannak tűntek, mint a muslincák. Vajon melyik épületeket fogják lebombázni? Vajon sikerül-e őket a fiainknak a földről, vagy a pilótáinknak a levegőben? Az egész csodálatosan abstraktnak rém lett valaki más háborújának. Akárhová dobják a bombáikat, nem az én fejemre esnek, az biztos. Amikor rajta kaptam magam ezen a gondolaton, elfogott a bűntudat. Micsoda önző kis szar lettem. Elmentünk Berjozovka mellett, amelynek a nevét szeptemberben hallottam először, amikor a vörös hadsereg és a Wehrmacht megütközött a falu határában. Az újságok szerint fiaink hősiesen, brilliáns taktikával küzdöttek, Túljártak a német parancsnokok eszén, és még Hitlert is feldühítették, aki berlini főhadiszállásáról követte a fejleményeket. De Leningrádban mindenki tudott olvasni a sorok között. Az orosz erők mindig higgadtak és határozottak voltak, a németeket mindig meglepte ádáz ellenállásunk. Ezek kötelező frázisok voltak. A lényeg a cikk alján, az utolsó bekezdésben bújt meg. Ha katonáink rugalmas elszakadást hajtottak végre, akkor elvesztettük a csatát, ha alakulataink készséggel áldozták fel magukat, hogy visszaverjék a betolakodókat, akkor lemészárolták őket. A berjozófkai eset példásmészárlás volt. Az újságok szerint a falu arról híres, hogy nagy Péter közvetlen parancsára épült a temploma, a hídján pedig puskin hívta ki párbajra a riválisát. Mára mindkét terept tárgyat megsemmisítették. Berjozófkát is megsemmisítették. Néhány kormos fal meredezett csak a hú fölött. Ha ezek nincsenek, nyoma sem maradt volna annak, hogy a falu létezett. Hülyék, mondta Kolja, miközben a megfeketedett csontokat elkerültük. Ránéztem, nem voltam benne biztos, kikre gondol. A németek, azt képzelik, haj, de nagyon hatékonyak. Ővék a legnagyobb hadigépezett a világtörténelemben. Pedig ha megnézed a történelmet, ha utána olvasol, láthatod, hogy a legjobb hódítók mindig hagytak kiutat az ellenségnek. Ha dzsingiszkánnal szembeszálltál, vagy lecsapták a fejedet, vagy fizethetted neki az adót. Ez könnyű választás. De a németekkel vagy szembeszállsz és meghalsz, vagy megadod magadat és meghalsz. Az ország felét a másik fele ellen fordíthatták volna, de nincs bennük semmi rafinérja, nem ismerik az orosz észjárást, felgyújtanak mindent. Amit Kolja mondott, az igaz volt, de én úgy láttam, a nácikat egyáltalán nem érdekli a rafinált megszállás. Nem akarták ők megváltoztatni senkinek az észjárását, legalábbis az alsó rendű fajoknál. Az orosz korcsnép, viking és hunhordák ivadéka, Avar és kazár, kipcsák és besenyű, mongol és svéd generációk fatja, cigányok, zsidók és törökök által fertőzött rasz. Ezer vesztett csata gyermekei voltunk, és a sok vereség rajtunk hagyta a nyomát. Nem érdemeltük meg, hogy éljünk. A németek hittek Darwin poszát a leckéjében. Az életnek alkalmazkodnia kell, különben kihal. Ők alkalmazkodtak a nyers valósághoz, mi, az orosz cseppék kevert fajú részegeskedői pedig nem. Tehát pusztulásra voltunk ítélve, a németek csupán az evolúció által rájukosztott szerepet játszották el. Mindezt persze nem mondtam ki, csak ennyit mondtam. A franciáknak hagytak ki utat. A tökös franciák mind oda vesztek az 1812-es visszavonulásban Moszkva alól. Azt hiszed viccelek? 130 évvel ezelőtt az övék volt a világ legjobb hadserege. Most meg Európa szajhái, várják, hogy bárki megbassza őket, aki kemény pöccsel arra megy. Tévedek? Miért? Szerinted mi történt velük? Borogynó, Lipcse, Waterloo? Gondolkodj! Kirobbantották a bátorságot a génállományukból. Az a kis géniuszuk, Napóleon az egész országot kasztrálta. Sötétedik. Felnézett az égre és bólintott. Ha muszáj lesz, fedezéket ásunk, ott húzzuk ki reggelig. Fokozta az iramot, és én tudtam, hogy nem sokáig bírom tartani vele a lépést. A tegnap esti leves mennyei emlék volt, az őrmester fejadag kenyerét már délelőtt befaltuk. Ahányszor csak felemeltem a lábam, mint a ólommal lett volna bélelve a bakancs. Olyan hideg lett, hogy a fogaimban is éreztem, az olcsó tömés összezsugorodott bennük a hőmérséklet zuhanásra. Bezzeg az új nem éreztem, pedig vastag gyapjuk védte őket, és még zsebre is vágtam a kezemet. Az órom hegyét sem éreztem. Ez lenne csak a vicc. Egész kamaszkoromban kisebb borra vágytam, most pedig még néhány óra itt az erdőben, és egyáltalán nem lesz órom. Fedezéket fogunk ásni? Mivel? Te hoztál ásót? Kezed még van, nem? És késed is. Fedél alá kell jutnunk. Kolja teátrálisan kémlelt a sötétedű erdőben, hát ha megpillant egy rejtekajtót, valamelyik magas fenyőtörzsén. Fedél az nincs, mondta. Te viszont katona vagy, mert besoroztalak, és a katona ott alszik, ahol lehunja a szemét. Ez gyönyörű. Szóval fedél alá kell jutnunk. A mellemmek nyomta kesztyűs tenyerét, és egy pillanatig azt hittem, haragszik rám, amiért nem merek szembenézni egy téli éjszakával a szabad ég alatt. De nem fegyelmezni akart, azt akarta, hogy maradjak csöndben. Állával a sinek mentén futó út felé bökött. Több száz méterre volt tőlünk, és az árnyékok is egyre sűrűsödtek, de azért ki tudtuk venni az orosz katonát, aki háttalált nekünk vállán puskával. – Partizánok! – suttogtam. – Nem, ez reguláris. – Lehet, hogy visszavettük Berjozovkát? – Ellentámadás? – Lehet! – suttogta Kója. Óvatosan közelebb bosontunk az őrszemhez. Nem ismertünk semmiféle jelszót, márpedig puskás emberit aligha ha fogja hosszan firtatni, hogy oroszok vagyunk-e. – Eltárs, kiáltotta Kolja, amikor már csak 50 méterre voltunk tőle, és a feje fölé emelte a kezét. Én is fölemeltem a kezemet. Ne lőj, Különleges megbizatásunk van! Az szem nem fordult hátra. Az utóbbi hónapokban sok katona elveszítette a hallását. A felrobbanó gránátok sok ezer dobhártyát szakítottak át. Összenéztünk kolljával és közelebb mentünk. A katona térdig állt a hóban. Túlságosan mozdulatlan volt. Nincs az az élő ember, aki ekkora hidegben képes szobrot állítani. Körbefordultam és végigvizslattam az erdőt, mert meg voltam győződve róla, hogy csapdába estünk. De semmi sem mozgott, csak a nyírfák ágai hintáztak a szélben. Oda mentünk a katonához. Kész vadállat lehetett a maga idejében, a homloka előre dudorodott, csuklója akár a fejszenyél de már napok óta halott volt. Papírfehér bőre úgy feszült rá a koponyájára, mintha bármelyik pillanatban szétrepethetne. Közvetlenül a bal szeme alatt odafagyott vérrel keretezett csinos kis lyuk volt. Nyakában drótra húrkolt fatáblalógott, rajta felirat fekete betűkkel. Proletarier aller lander, werenicht euch? Nem tudtam németül, de a kifejezést ismertem, minden gyerek ismerte Oroszországban, aki végig szenvedte a dialektikus materializmusról szóló végtelen előadásokat. Világ proletáriai egyesüljetek! Leemeltem a halott katona nyakáról a táblát, vigyázva, hogy a jéghideg drót ne súrolja az arcát, és elhajítottam. Kólja lecsatolta a puskahevedert, és szemügyre vette a fegyvert. Moszín Nagant ismétlő karabély, az ívelt zárfogantyúval. Néhányszor megpróbálta felhúzni, aztán a fejét csóvával ledobta a földre. A katona csípőjén pisztolytáska is volt, benne egy tokarev, az agy végén levő karikán bőrszív volt átbújtatva, az erősítette a tokhoz. Szóval tiszt volt ez a halott pisztoly lóbáló. A tokarev nem a németeknek volt számva, hanem azoknak az oroszoknak, akik nem akartak előre nyomulni. Kolja előhúzta a tokból a félautomata fegyvert, kibogozta a szíjat, ellenőrizte a pisztolyagyát, és látta, hogy a tárat kivették belőle. Üresek voltak a tölténytáskák is a tiszt derék szíján. Kolja kigombolta a köpenyt, és megtalálta, amit keresett, egy acélcsatos vászontártáskát. Van, hogy éjjel a köpeny alá rejtjük, mondta felnyitva a táskát, és kimarkóva belőle három tárat. A csat csillog, visszaveri a holdfényt. Belökte az egyik tárat és felhúzta a pisztolyt. Működött. Elégedetten bedugta a köpönyege zsebébe a többi tárral együtt. Megpróbáltuk kihúzni a halottat a húból, de belefagyott a földbe, gyökeret eresztett, mint a fák. A szürkület már minden szint kiszívott az erdőből, nyakunkon volt az éjszaka, nem maradt időnk hullákkal vesződni. Siettünk kelet felé, a sinek látótávolában, remélve, ha németek közelednek a fagyott erdőn át, járművekkel jönnek majd, és messziről meghalljuk őket. A varjak abba hagyták a károgást, a szél teljesen elállt. Csak a hóba süppedő lábunk adott hangot, meg a pityer körül potyogó aknagránátok távoli, aritmikus pufogása. Próbáltam a gyapjus állam meg a kabát gallérom mögé rejteni, és a lélegzetemmel melengetni az arcomat. Kolja összecsapkodta kesztyűs kezét, és olyan mére húzta prém sapkáját, hogy alig látszott ki a szeme. Berjozófkától néhány kilométerre északra egy nagy peremén baktattunk, a fodros hómezőket alacsony kőfalak vették körül. méretű szénabogják ültek az elhagyott mezőn, a betakarítás félbe maradt, a parasztok keletre menekültek, vagy meghaltak. A gazdaság túlsó szélén régi kőház állt, ötven méter magas vörös fenyők sora oltalmazta az északi széltől. Meleg, vajsárga fény vetült ki a bordázott ablakokon a húra. Fekete füst kígyózott a kéményből, alig lehetett észrevenni, tekergőző paca volt csak a sötét kék égen. Soha nem láttam még ilyen barátságos, hivogató házat, mint a császár kedvenc hadvezérének vidéki birtoka, befűtve karácsonyra, és megrakva füstölt hússal, süteménnyel, mindennel mi szemszájnak ingere. Felpillantottam koljára, miközben a hóban gázoltunk. A fejét rázta, de nem vette le a szemét a házról, és láttam a vágyakozást a tekintetében. Rossz ötlet, mondta. Mi jobb, mint halára fagyni az Emgába vezető úton. Szerinted ki van ott? Egy vidéki uraság üldögél a kandallója mellett? A kutyája fejét simogatva? Azt képzeled, egy kurva turgenyev csöppentünk? A település minden háza leégett, de ezt véletlenül állva hagyták. Szerencséjük volt. Németek vannak ott, még hozzá a tisztjeik. Rohamozzuk meg őket egy pisztolyjal meg egy késsel. Ha tovább megyünk, meghalunk. Ha bemegyünk a házba, és németek vannak ott, meghalunk. De ha mégse németek? Jó, mondjuk, hogy oroszok. De ez meg azt jelenti, hogy a németek béké hagyták őket, vagyis együttműködnek a németekkel. Egy szóval ellenségek. Hát akkor kisajátítunk az ellenségtől egy kis élelmet, nem? Meg egy ágyat is. Figyelj, Lev! Tudom, hogy elfáradtál, tudom, hogy fázol, de higgy nekem! Higgy a katonának, ez rossz ötlet. Nem megyek tovább. Inkább próbát teszek a házzal. Lehet, hogy a következő helyiségben találunk valamit. Honnan tudod, hogy lesz következő helyiség? Az utolsó por és hamu volt. Mennyire van ide, Emga? Tizenöt kilométer? Te lehet, hogy kibírnád. Én nem. Kolja felsóhajtott és megdörgölte az arcát a bőrkesztyűje hátuljával, hogy meginduljon benne a vérkeringés. Elismerem. Nem fogunk odaérni, Emgába. Ez nem is kérdés. Már órák óta tudom. Mi lett volna, ha nekem is szólsz? Mennyire vagyunk még onnan? Sokra. De a rossz hír az, hogy szerintem nem jó felé megyünk. Ezt hogy érted? Kolja még mindig az udvarházat nézte, meg kellett löknöm, hogy rám figyeljen. Hogy érted, hogy nem jó felé megyünk? Már órákkal ezelőtt át kellett volna kelnünk a néván, és nem hinném, hogy Berjozófka az Emgába vezető út mentén van. Nem hinnéd? Miért nem szóltál? Nem akartam, hogy pánikba es. Túl sötét volt, hogy kivehessem azt a hülye kozák arcát. Azt mondtad, Mga a moszkvai vasútvonal mentén fekszik. Úgy is van. Azt mondtad, csak követnünk kell a moszkvai vasútvonalat, és eljutunk Emgába. – Igen. – Akkor most hol a picsában vagyunk? – Berjozófkában. – Mély lélegzetet vettem. Óriási ökörre vágytam, hogy szétverhessen velük a fejét. – És mi a jó hír? – Hogy? – Azt mondtad, a rossz hír az, hogy nem jó felé megyünk. – Nincs jó hír. Az, hogy van rossz hír, még nem jelenti azt, hogy jó is van. – Ezt már kommentálni sem lehetett? Úgyhogy elindultam az udvarház felé. A hold a fák csúcsa fölé emelkedett, a hó jégkérge ropogott a bakancsom alatt, és ha egy német orvlövész netán éppen a fejemet vette célba, hát sok sikert kívántam neki. Éhes voltam, de ahhoz már hozzászoktam, minnyáján hozzászoktunk. A hideg brutális volt, de már a hideghez is hozzászoktam, viszont a lábam is kezdett cserbe hagyni. A háború előtt csak gyenge volt futáshoz, magasugráshoz, ugráshoz, mindehez. De az ostrom pipaszár faragta, Még ha jó irányba tartunk, akkor se bírta volna tovább. Öt perccel többet se bírt volna kialattam. Félúton az udvarház felé utolért kolja. Előhúzta és kesztyüs kezében szorongatta a Tokarev pisztolyt. Ha mindenáron ezt akarjuk, mondta, nem árt, ha észsel csináljuk. Hátra vezetett a ház mögé, és ott hagyott a tornácon, az eresz alatt, ahol a tűzifács tószolták fel, hogy ne ázzon. Egy három kilós bödönre való beluga kaviárcse láttam volna abban a pillanatban, akkor a luxusnak, mint a keresztben egymásra rakott halmát, amely jóval a fejem fölé magasodott. Kolja odaosont egy zúzmarás ablakhoz, és bekukucskált, a fekete prém sapkáján megcsillant a benti tűzfénye játszó szólt a házban, jazz darab, valami amerikai. Ki van ott? Suttogtam. Felemelte a tenyerét, hogy maradjak csöndben. Megdöbbentette a látvány, és már azt hittem, megint kannibálokba botlunk. Itt a hóborított a vidéken, vagy ami még valószínűbb, egy egész család megcsonkított maradványai tárulnak elénk. De Kóliának már volt dolga kannibálokkal, hullát is látott teleget. Ez valami új lesz, valami teljesen váratlan, ezért 30 másodperc elteltével, a parancsára fittyet hányva, én is odaléptem az ablakhoz, ügyelve, hogy leneverjem a szemöldök fán lógó jégcsapokat. Lekuporodtam melléje, és belestem az üvegtábla alján. Két hálóinges lány táncolt a jazzzenére. Szépek és fiatalok, nem idősebbek nálam, a szűke vezette a barnát. Egészen halvány jelenség volt, a nyaka és az arca csupa szeplő, a szemöldöke és a szempillái olyan világosak, hogy oldalról nézve jó formán eltűntek. A sötét hajú kisebb volt, ügyetlenebb, a szinkópát sosem tudta elkapni. A fogai túl nagyok, a karja kövérkés, a csuklójánál ráncos, mint a kisbabáké. Békeidőben, a ilyen sétálva, észre sem vette volna az ember. De most volt valami vadul egzotikus ebben a tömzsikis kislányban. Valaki, aki hatalommal rendelkezett, szerette és jól tartotta. Annyira elkápráztatott a táncoló lányok látványa, hogy először észre sem vettem, nincsenek egyedül. Két másik lány, egy fekete medve bunda szőnyege hasalt a tűzhely előtt. Állukat öklükre támasztva, komoly arccal nézték a táncosokat. Az egyik csecsennek rém lett, Fekete szemöldöke szinte összeért az óra felett. Ajka vérvörösre volt festve, haja nedves törölközőbe csavarva, mintha csak az előbb fürdött volna. A másiknak hosszú elegáns balerina nyaka volt, olyan tökéletes derékszöget alkotott profilban, barna haját varkocsba fogta. Az udvarház belseje inkább vadásztanyára hasonlított. Körös körül állatfejek díszítették a nagy falait, barna medve. Vatkan, kőszáli kecske, hatalmas csavart szarvakkal és ritkás álszakállal. A tűzhelyet egy kitömött farkas és hiusz fogta közre, mint éppen lépni készülnének, szájuk fehérfogú vicsorra tátva. Gyertyák égtek mindenfelé, falikarokban. Kolja és én csak gugoltunk az ablaknál, és bámultuk a jelenetet, míg a dal véget nem ért, és a lány fel nem állt, hogy lemez cseréljen. Játszd le újra, mondta a szűke. A hangját tompította az üveg, de így is tisztán hallottuk. Nehogy már, valami olyat tegyél fel, amit én is ismerek kérte a partnere az Eddi Róznert! – Ránéztem kolljára. Arra számítottam, hogy vigyorog, mert megmámorosodott ettől a szürreális látványtól, amibe itt a hú befújta pusztán belebotlottunk. De nem, komor volt az arca. Szája összepréselve, szemében harag. – Gyere! – mondta, és oda vezetett a ház elejéhez. Közben új lemeztettek fel, ez is jazz volt, trombita harsogta túl vidáman a zenekart. – Bemegyünk? – Mintha kaját is láttam volna oda bent. – Mintha… – Enni valójuk, az lesz dögivel. Bekopogott az ajtón. A zene elhallgatott. Pár másodperc múlva a szőke lány jelent meg a bejárat melletti bordázott ablak mögött. Csak figyelt bennünket, nem szólt semmit, és eszeágában sem volt az ajtóhoz jönni. – Oroszok vagyunk! – mondta Kolja. – nyis ajtót! – a lánya fejét rázta. Nem volna szabad itt lennetek? – Tudom! – felelte Kolja, megemelintve a pisztolyt, hogy a lány is lássa. De itt vagyunk, úgyhogy nyis sajtót a kurva anyádba. A szűke hátra nézett, valami csúgott valakinek, akit nem láttunk, és hallgatta a választ. Aztán bólintott, megint ránk nézett, és nagy lélegzetet véve ajtót nyitott. Olyan érzés volt belépni abba az udvarházba, mintha a cedgyomrában kötöttünk volna ki, hónapok óta nem volt ilyen melegben. Követtük a szűkét a nagy szobába, ahol a másik három most sorban állva feszengett, idegesen rángatták a hálóingyük alját. A dundikaru kis barna úgy festett, mint aki mindjárt elsírja magát. Alsóajka remegett, amikor Kólja pisztolyát meglátta. – Van még itt valaki? – kérdezte Kólya. A szőke a fejét rázta. Mikor jönnek? – a lányok összenéztek. – Kik? – kérdezte a csecsen. Ne szórakozzanak velem, hölgyeim! Én a vörös hadsereg tisztje vagyok, különleges kiküldetésben. Ő is tiszt? kérdezte a szűke rám pillantva. Nem mosolygott éppenséggel, de láttam a derüt a szemében. Nem, ő nem tiszt, ő közlegény. Közlegény? Tényleg? Hány éves vagy édes? Most már mind a négy lány engem nézett. A szoba melegében tekintetük, keresztüzében éreztem, hogy arcomba szökik a vér. Tizenkilenc. Szóltam kihúzva magam. Áprilisban leszek húsz. cs kicsi vagytek tizenkilencnek, mondta a csecsen. Tizenöt inkább, mondta a szőke. Kólya felhúzta a pisztolyát, töltént ugratva a csőbe, drámai hang a csendes szobában. Teátrális gesztusnak tűnt, de Kólya nagyon értett a teátrális gesztusokhoz. A csövét a padló felé irányozva, sorra mindegyik lánynak a szemébe nézett. Nagy utat tettünk meg, mondta. A barátom elfáradt. Én is fáradt vagyok. Szóval még egyszer utoljára kérdem. Mikor jönnek? Éjfél körül szoktak, felelte a dundi barna. A többiek rábámultak, de nem szóltak semmit amikor végeznek az ágyuzással. Tényleg? Szóval, amikor a németek elunják pityer lövetését, ide jönnek éjszakázni, ti meg gondoskodtok a kényelmükről. Vannak dolgok, amikben nagyon ostoba vagyok. Ezt nem szerénységből mondom. Azt hiszem, intelligensebb vagyok az átlagnál, de az intelligenciát valószínűleg nem egy műszerrel kell mérni, mint eszem azt a sebességmérő, hanem egy egész sorozattal, tahométerrel, odométerrel, magasságmérővel, és így tovább. Apám négy éves koromra megtanított olvasni, el is büszkélkedett vele a barátainak, az viszont biztosan aggasztotta, hogy képtelen voltam megtanulni franciául, és sehogy se bírtam megjegyezni Szuvarov győzelmeinek a dátumát. Ő polihisztor volt, kérésre az anyegin bármelyik verszakát elszavalta, Folyékonyan beszélt franciául és angolul, és értett annyira az elméleti fizikához, hogy egyetemi professzorai kisebb tragédiaként élték meg, amikor a költészet felé fordult. Bár csak karizmatikusabbak lettek volna a professzorai, bár csak beleverhették volna a fizika szeretetét, bár csak megmagyarázhatták volna a sztártanítványuknak, miért fontosabb az univerzum formája és a fény tömege, mint a rémtelen versek a is windlerekről, meg angyal csinálókról. Apám 17 évesen is tudta volna, mi zajlik abban az udvarházban, elég lett volna benézni az ablakon. Így hát eléggé hülyén éreztem magam, amikor végre én is rájöttem, miért vannak itt ezek a lányok, kik táplálják őket, kik gondoskodnak róla, hogy mindig legyen tüzelőjük az eresz alatt. A szűke lány kitágult orcimpákkal elvörösödve merett koljára. Te! mondta, és egy darabig nem is tudott többet mondani, annyira folytogatta a harag. Csak úgy berontasz ide, és megítélsz bennünket? A vörös hadsereg hűse? Eddig hol voltál? Hol volt a hadsereged? A németek idejöttek, és mindent felégettek. Hol volt akkor a hadsereged? Agyonlőtték a testvéreimet, az apámat, a nagyapámat, minden férfit a faluban, míg te meg a barátaid szépen meghúztátok magatokat valahol, aztán ide jössz és fegyvert fogsz rám. Nem fogok fegyvert senkire, mondta Kolja. Furcsán Ámbor válasz volt éppen ő tőle, és már tudtam is, hogy elveszítette a csatát. Bármit megtennék, hogy megvédjem a hugomat. Folytatta a szőke, a dundi kis barnára mutatva. Bármit. Nektek kellett volna megvédenetek bennünket, a dicső vörös hadseregnek, a nép oltalmazóinak. Hol voltatok? Harcoltunk ellenük. Nem tudtok ti megvédeni senkit. Magunkra hagytatok bennünket. Mi nem a városban élünk, hát nem is vagyunk fontosak, igaz? Hadd kapják csak el a parasztokat, igaz? Az egységem fele harcolva esett el. Fele? Ha én lennék a hadvezér, minden katonám nem mielőtt egyetlen náci betehetné a lábát a hazánkba. Hát, kezdte Kolja. Aztán hosszú másodpercekig nem szólt semmit. Végül zsebrevágta a pisztolyt. Még szerencse, hogy nem te vagy a hadvezér.